thot imamin dhe ruar, doja të dhja cila është rruga më e mirë për të mbrojtur nga, për të, të shëruar nga sihr i letzimi i Koranit nga vetë personi, apo shruar e të kënjë letëzuas dhe shëruas me Koran? Sihër i thonë ma gjisë, sa për të ditë dhe të reshikuesit, është <clears throat> një fjale vjetër, por origjin në ka nga, nga gjoa turke dhe origjin në pare nga, nga gjoa arabe, që të thotë diçka e pa qartë. Dhe normalisht mënyra më, më, më e mirë për kurimin e magjisë është që njëu t'i këndojë vetes vet, t'i lejojë vetes vet. <tele> dhe duke i letuar njëu vetes vet me shpresën e Zotit, shërimi është më i prekshëm dhe më i shpejtë. Dhe lejohet që njëu të shkojë tek ata njerëz të konfirmuar, njerëz që do të më të vërtet lexojnë Kur'an, njerëz të më të vërtet i përmbahen fes për kurimin e njerëzve nga magjia. Nëse gjehen njerëz kompetent, njerëz të afirmuar, normalisht qe lejohet. Mënyra e parë që një utilizohet vetes vetë, kjo është më e mirë, në mënyrë që ti mbështetesh zotut dhe të lidh direkt me Zotin për hallin dhe problemin që ka. Se Zoti i madh e thot në Kur'an: "As kush nuk mund ta largojë dëmin ose fatkeqsinë përveçse Allahu." Pa Zotin ta holli këtë smundje, Zoti të provojë, a ne është i plotë që të shim ta largojë. Kështu që mënyra më e mirë është i njëtë lidhet direkt me Zotin një për njëzit tonë, ne nuk dim, nuk, jemi me aldët tonë, nuk kemi kohë tjere tjere, le johët që të shkohët të, të kë një hodgjë, cili, të unë e përsresi, dhe më tonë që tjetë një hodgjë që më në vërtetve vë pronë, si mas librit, si mas traditës profetit, një hodgjë afirmuar një, një cili është kompetent, dhe janë si marrin me magjia të tjera apo bashkunojnë me xhind apo me njerëz që si nuk kanë dije nga feja, por flasin në emër të fesë apo bzojnë në emër të fesë dhe pastaj vetëm sa e përkeqësojnë situatën dhe, Njështë, dhe nuk e hartë tjetër nuk e nuk e, e, e përmirësojnë domethënë